أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترَ الذين خرجوا من ديارهم وهم أولوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من الذي يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وَاللَّهُ يَقْبِدُوا وَيَبْسُطُوا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مقصد سورة بقرة بيان در تلور اولا مسلح اسبات توحید دو ايام مسلح اسبات رسالت در ايام مسلح جهاد في سبيل الله وصلورام مسلح انفاق في سبيل الله سورة بسلور وبرخو کی تقسيم ده اولا برخه سل آياتونا واپاقی اولا مسلح یعنى اسبات توحید بيان د ریو بابونو کې دویم برخه یو يو سوله 13 غا يو سول پوري دا پدې کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیانيګي او غنها اعتراضات د رسالت د پیغمبر علی السلام باندې وارددل دغی جوابونه وکړه دریمه برخه آیت نمبر یو سوله 253 پوري دا پدې کې دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او څلورمه برخه 245 تر اخیره پوري دا پاګه کې اخیری مسله انفاک فی سبیل الله صورت په سلوور بر ها مونږه په درېمه برخه کې د جهاد مطلب او معنا ول کې بیان شو جهاد کوشش کولو او تم ويل کېږي چې د جهاد نشي او د جهاد نشي نو په ور کول او تم ويل کېږي د الله دین ته جهاد سلوور مراتب بیان شو جهاد مع النفس جهاد ما شیطان جهاد مار جهاد مال والمنافقین او جہاد به ظلم ول مبتدئین د جهاد لري منازل بیان شو اول ابتدائی منزل درمیانی منزل او آخری منزل په ابتدائی منزل کې د خبرې ضروری دي یو د مجاهد تربيت تهذیب الاخلاق دویم د مجا... د ملک اصلاح او د د کور اسلام په درمیانی منزل کې د جهاد میدان د جنگ میدان د میدان جنگ اصول او قائدی بیانیږم چې په کومو اصول او په کومو قائدو په کار د چې جنگ وشیم او د اواخري منزل کې د جهاد نوروستا چې پک کول په کار دي دا غي بیان کیږي <coughs> بیا پ دی صورت کے آیت نمبر یو کے کہ ل سیفتتون دپاره د تتحیبل الاخلاق راڑا د مجاہد د تربیت دپارے لسی فتونونه بیان کرا پنج سی فہ داک دی سره او 5 فتونونه د عمل سرے تعلق دے بیا د ملک د لا د پپارے سرور شروع شروعکر آیت نمبر یو س آاتھایانا اول قانونو ال کےساس الظالم دویم قانون قانونو تقسیم و الاموال والویل شرعی دریم درم قانونو حک مصومے ارتباے او سرم قانون انہ ہیو انل به آیت نمبر یو سره نوې کې د دې دعوه داوا وا داوا دا د دې برخه چې شته چې الجیهاد فی سبیل الله نوغه داوی بیان کړه چې وقاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدو ان الله لا یحب المعتدين او جنگ وکیدا کسانو سره او جنگ وکیدا بلاره د الله کې مدري آداب وسره بیان کړه چې دا الله بلاره کې به جنگ کوي د الله رضا لپاره د الله د دین د او بل اد بیان کو چېلهین یو کااتونونه کو داغ سانانو س جګږي چې تا سره جنګي او دریم ادب چې زیاته به نه کوئ بیا شواتو جوابې شروعړه د چلورو شو جوابونه وکړه او له شوهدعوه چې دا څنګه دی دی چې په دی ک جنګ جګړی حکونه دي الله وکم کوي هغ جواب وکوو چې ف نه اش دېدللقتللی بله شوبهات دو مداوه چې پهجممات کې مونږ څ وکو جنګ وکو کو وکو وداری جواب وک چخپل دفاع او کاین کپتام جنگ مسالت شي نو بیا خپل جواب ویا کو کپتام مسالت نې نو بیا ته جنگ مشورو کوا دره راغله ایت نمبر یوسلو درې کې چې دا جهاد به ترڅو پوري وی ترکل پوري بی جواب وک چې تراغی پر و جنگ کوي ترڅو چې د کفارو غلبې نه ختمه شي او فتنه د دوی نوی ختمه شي تلور شوبه ایت نمبر یوسلو تلور کې چې په اشور الحرم اغه تلورو میا شو د عزت کیسو کو دا لیکم جماعتون ته قاعده قانون الله بیان کړو خپل دفاع وکوي بیا ایت نمبر یوسف بن نبی کی ترغیب ورکو انفاک تا یعنی مال لګوو تا چې مال ولګوي جهاد وکه او ځان چي دي او ځان حلاکت ته خپل مغر زوي چې جهاد نه کوي او مال نه لګوي بیا ایت نمبر یو یوسف پګن نبی تر ایت نمبر 200 پورې د حج بیان شروع کو د ترغیب د جهاد ځکه ورپسې په 200 اتم کې بیا ترغیب د جهاد راوړي حج احکام چې خلاص دو 200 اتم کې الله بیا ترغیب ور کوي جهاد لا چا جی سابا د حج کوم احکام چې بیان شو دا احکام په زیګه د په دیمن عمل وکا یو عبادت دیس او د الله د رضا یو سبب ده خدا نه چې ته صرف حج کوي او جهاد نکې عمرې کوي او جهاد نکې یو عبادت چاغا هغې کې هغې کې مغ نه شته قورربانی ب د ن نهشته دومره لکه جهات کې چې هغه نه کوې او کومې چې ډره ډیر تکلیف نو هغه کې چې ډیر تکلیف نه کوې چې ډیر تکلیف نه کې او چې ډیر تکلیف په نه کوې د خواهش مطابق د ی دوونې کار کوې ځکه یدو هم دغه کار به کوو نیم بیامنو نیم بیا مندلو چې د دوی د مطابق به او په آیت نمبر 209 لا سیولس کې زجر او تخويف په دنیاوي او 212 لس کې تزېد تزهيد مینه دنیا او 214 لس کې نقطه د مشروعيت د کتال او 214 لس کې تسجي او 245 لس نه تر 2 240 لس پورې 240 لس پورې 240 لس پورې اتلس قوانين د کور د استاد پرې شروع کړم په ان څوب کې اتلس قوانین بیان شوي دي دا غي وضاحت شولې دي نننی سواب کلا د دې آیتنا آیت نمبر 243 خو نو روسته بیا ترغیب ورکول شروع کی جهاد طرف ته ځکه دا, دا مضمون د جهاد روان ده دا برخه د جهاد روانه ده یعنی اصل مضمون جهاد هي سبیل الله ده نو بیا جهاد طرف ته خبر راړی را چې الله وی ترغیب ور کوي جهاد لا پزجر ورکوو ته پزجر ورکولو سره متکاسلین وته متکاسلین هر کسان ته ویل کیږي چې هغه سستی بد دین کې سستی کوي نو هغه خلکو ته متکاسلین متقا ویل کیږي نو الله دلته زجر ور کوي متکاسلین ته یعنی سستو ته او په دې زجر ورکو او کې ترغیب ور کوي جهاد لا دوکار کوي یو خو هغه سستو خلکو ته زجر ور کوي چې جهاد نه کوي ترټ نه ور کی. او بل پدې راتنې سره ترغیب ور کوي جهاد لا او واقعي بیانې د یو قوم چاغو د مرګ نه تختهېدل جهاد نه کوي تختهېدل الله مړ کړه بیا ژوندې کړه د خبرې ثابته و ده پاره چې مرګ جهاد کې نه ده بلکې مرګ د الله په لاس کې ده مرګ او ژوند مخکې الله ان دلته یو کیسه مشارکې چې د جهاد نولې منا کې او سستو د غیریت که چې د ستاسو د جهات نه د من کدو ووج ستاسوبیت نهوي ستاسو تربیت, ستاسو... تربیت اوول بایانه نمبر یو سر رووایا کې د جهات نه د من کدو د ملک حالاتی نه وي دی وجهه جهات نه کوي چې د ملک حالات صح نه او د ملک د اصل د پرې کوون ته بایان کړه چلوره که د نه کولو وجه د کور اصلان وي. این ستاسو کورونه اسلام دی د کورونه مطمئن نه ای یو نه یو شکل کې پکور کې په مصیبت اخته پدیو د جهاد نه کې نو د کور اتهس قوانین درته بیان کړ نو ولوس جهاد نه کې او بل وجم شته چې انسان د جهاد نه منکې او هغه د مرگ نه يرده نو وس داغه وضاحت هم کوي چې مرگ نه ولي یریږي مرخو جهاد کې نه ده او د دې ا مثال راو د قوم چې د مرګ نه تختهدل الله سره سوکړه ګورې علم تر اې د لزینا آیت نه ګوري هغه کسانو ته خرجو من دیارهم آیت نه ګوري مطلب آیت نه وېګي د کوم نه وې تینو وې نه مغوي کنه چلا چې ځاځر ورکو مو تینو نه یا خبرو ته کو تینو وې تینو وې نه مراد موږ چی شي چې مطلب ته نه پوهیږي په خبره باندې ودلتم الله همدغه کلام کوي چې علم تر اې د لزینا اسلام ته وې یا آیاته نهګورې کسانو ته خرج من د آې یم چې تل د خپلو کروونه ووهه او دوی ی اولووفونه په زګونو باندې ح وای د قرونو ول ځکه دقررو وتل چې حاضر الموتې د ووجې د یاې د مرک نه دمر نه اریدل. بعض خلکو درییکې مفسیرینو چې دا یو مرضو تاغونو د کو چې د کرونا یو مرض راغلی و دغسې یو مرض په دو کې ګټ شوی. نو ځکه دوی د مرغ نه یریدل چې را پدی مرض باخته شومډه بشو هغه کلی نه وتل لیکن صحیح خبر ادانه ده صحیح خبر اداده چې jihad نه تخته دل د بنی اسرائیل یا قوم بل قوم ده چې هویت الله د jihad حکم کړو ځکه بعض مفسرین دا ذکر کوي چې اصل کې دا مضمون د jihad روان دین په دې تاغون خبر ده کم ځای نه راغہ مداصل کې داخله jihad نه تخته او په jihad کې د مرغ نه نو پدیو زمانی اغه مفسرین چې دا وی چې جهانه تختیدل دا غوی خبر ډېره قویدا خدا په مقابل اغه مفسرین په خبره کې چې غوی تاغون تاغون تختیدل زه دا د مخ کې او شاله ایتونو چې وګورم ټول د jihad بارے کې او دا مخ کې ایتونم چې ان شاء الله مونږ به دا مدام د jihad بارے کې نو د جهانه تختیدل چې مونږ بمړ شو اولوف چه ده؟ ده ده الف جمع ده الفو الفون الفون و لکی گی زروتا باربایکی زر چشین و غیتا الف وی ایه الفون او اولوفو نا ده جمع ده ده ده و لکی گی جمع کسیر یعنی پزرگونو پزرگونو یا با شل زرا یا با لث زرا و پانز و زرا و کی دهشش پیت زرا و قو پزرگونو و او تاخده گل ده ده شی وجه نه ده مرک ده وجه حدیث کې څو خبرې علامه او تاسو ثابتې یو خبر دا ثابتې چې کيو سړی په دې سوچ چې چر ما سره خلق ډیر دي نو ډیر خلق بصکه چې بیغیرتې د مرګ ډارېږي یعنی مطلب په ډیرو مخ خوشاله ک چې ول ما سره ډیر دي خلک په زرګونو خلک لرمه چې په زرګونو خلک ولره او د مرګ ډارېږي نو دا زرګونو خلک بصکه کوم خلک جوړ خوارس خلق جوړ کچا غاده مرګ نه ډاریږي نه لکه قران کې الله فرمایي په سوره اعراف کې آيت نمبر 31 ضرور درشکې ول لكل امه اجل او د پاره د هر یو امت یو نیټه مقرره ده جا جاء اجلهم هر کله چې دوی ته د دوی نیټه راشي نو لا یستقدمونا هر کله چې دوی ته د دوی نیټه راشي و لکل امت اجل او دا پار هر امت یو نیټه مقرره ده فیضا جا اجلو هم پس هر کل چی راشی دوی تا نیتا دوی یعنی داغ مرگ نیتا راشی ولا لایستا خیرونا ساعتا نو نبا ورستا کیگی داغ نیتا ساعتا یعنی یو گڑای، گڑای مطلب یعنی نن سبا دسیوه چیو سیکند یا پینز سکند و لایستا قدیمون او نبا مخ د دین یو گڑای یني کوم نه ټچ ته ته ده نو هغه بنه مخک شینه ورسته شي شی. پمغه خپل نه خپل نه ټا چې الله تک مرګ لیکلې لی ده پمغه نه ټب امري نو خلک د سره ډیر او د مرګ نه ډارېږي نو ډیر خلک بچي لیک خلک جوړ کا خو خلک جوړ کا تکړه خلک جوړ که لکه صحابه کرام داوی دا مثالونه موږ سره ډیر دي دی. حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه یو څلو ډیر ش... غزوګان کړي یو څلور دیر جنگونو کې برخه اخستې د ایران په جنگ کې د برخه اخستې د روم په جنگونو کې د برخه اخستې بیا د پیغمبر اسلام سره په جنگونو کې د برخه اخستې پیغمبر اسلام بیا دغه نه بعد د ابو بکر فاروق رضی الله عنه زمانه کې نو د وسمان رضی الله عنه زمانه کې نو یو څلور دیر جنگونه کړي لیکن مرشيه خپل بسترابانی دي او چې کله وفات کړي نو هغه خلق چې ورسره و چې زما دا مرګ په بستر باندې دا د هغه خلکو د لپاره عبرت ده مثال ده چې وې مرګ نه ډاریږي د په جهاد کې نه مرګ نه ډاریږي یی دا خو دا, دا, دا, دا سوچ و ده چې مرګ په جهاد کې ده جهاد لاړ شنو خامخامنګ بمرو و زما دا جون چېره ده د هغه د لپاره یو مثال ده عبرت ده ځکه مایو یو څو ډیر جنگ دي زما بدن کې د سې یوزې چې هغه زخمي نه یی کې دومره یو دو دې ګوتې د بندوم راځي نو او چاغه ب نو نه دوه زخمي شول دي لیکن په خپل بستر ما اندازه نو دا زموږ جون چره د خلکو لپاره مثال دی چې هغه دا, دا خبره کوي چې مرګ چي دغه په jihad کې دی عالم تر الذین آیه تنګور کسان خرجو من دیارهم چې وتل د خلکو کورونه او هم او دیو اولوفن فزرګن باندي هزار الموت د ووجې د یاې د مرک نه فقاله له هم الله همو نوویل الله دویتا ته مووت مر تواحیا ثم س احیا هم بیا جووندي کړه دوی بړ که بیا ژوندي کړه او دته وخدل چې ګوره جوون هغه پجهات کې نه دی په جن کې نه دی مه بر د الله پلااس کې د ماې مویبت الله بیا الله پر تغاابون کې بره شي یت نمې اوولسم کې ما صاحب می مصیبتن الا باذن الله نرسیږي چې مصیبت مگر په حکم د الله باندې نو کو زخم وی کمرګوی د الله په حکم راسیږي نمخ کیږي نورسته کیږي به صاحب کرامو مثال ما ورکو شهابه کرام د مرګ دل ډاریدل داوی په وړکی تش د اخرت مینوا او اخرت د پر دل د صاحب کرامو ډیر مثال موږ سره شته تر دې پورې چې صحابه زمری جنگل کې بچو مزمره بوتلار سمول یو روایت کرازی چې دوه صحابه زنګل کې اورښوی دي صاب کرام دي خان زنګل کې اورښوی دي او لارته خطا ده مزمره زمری زمری اولی دزمری ته وي چې 14 لس پیه پربې کغه خونه اشار دی 14 لس پیه موږ مرګریو د محمده او موږ نه لار خطا شوی ده او موږ لارو خیا و زمره مخکی شید او د لارخې دچکلې اوسړې د الله کتاب باندې جوړ شي دا کدا د عمل د کردار نو بیا زناور د دنیا زناور زمکه اسمان او بټول د علاه د تابیکی عمر فاروق رضا نو په زمانہ کې یو دریاب او غدریاب ډېر پرانیو وکاو پرانیو کول نو خپلې مسمنان او غیلاقه فتح کړا نو هغه د غیزی گورنر عمر رضا نو ته خطر اول غو چې دغه تل دریاب دیو پرانیو کې کله مه طب خلک په آزاد دي چاپی مپی ویو نقصان خلک ته ډیر اړي نو هر ځله یو خاطري کرم او هغه ورول غو چې دا خط د دریاب لغور نو هغه خط چې هغه گورنر دریاب لغور زوله ترنه نه پورې دریاب بیا چاته نقصان نه در دا د صحابه او صحیح روایت په دې باندې موندانه دا د کسی دي په خوانو غو نذلیخی او د مجبن غو نکسی نه دي دا د تحقیق خبره دي پوښه یو ځل زل زل راغله او مره وی زل انهو زمکله په زور باندې خپي وویل او ویویل چې ودریګه دا د الله حکم باندې زل ودری دلا داولې چې دوی پهړه کې یو د الله دارو د دا مخلوقاتو دار د دا دوی دو ختم شوه الله ورته زمکه اسمان او بو زناور ټول تابع کړو ځکه دوی د الله تابع و جکله یو سړی د قران تابع شي ټول دنیا انسانان زناور ارص الله دل تابع کی په دیو جوان علامه اقبال یو شیر دم اغه وی و فاش گویم اچ در دل در دل مزمرست کتابه نست چیزه دیګر استه چو بجا در رفتجا دیګر شوت جا چو دیگر شد جا دیگر شود شوت وی و فاش گویم اچ در دل مزمرست نن د یو صفه خبر کوم خکار خبر کوم هغه چې مزمه پرړه کې پرته پټه چی کتاب نه چیزه دیگر است د کتاب نه ده تبل شهره ی د خارې مون ته کتاب خدا اسلام کی کتاب نه ده تبل بل چ شهره و تو بجا د رفته جا دیگر شوت و د کتاب چې په د انسان رته کوشش نو آغاز وړ بدل شي هغه کې انقلاب راشي جا چو دیگر شوت جهه دیگر شوت او کله چې په یو ځان کې انقلاب راشي نو شخص کې را راشي و یا هغه په غون جهان کې انقلاب راولي او مثال موږ له پیغمبر علی السلام او د صحابو مثال موږ له ژوندې مثال پروت ده چاغوي کې انقلاب قران راوستو نو بیا چا نه درشوي نه د مرک نه او نه د د چا زورونو او طاقتونو نه به په غون دنیا باندې انقلاب راوستي نو الم تر الذین ایت نغریغ کسانو ته خرجو مین دیارهم چ وتل د خپل وهم او دوی او الفن پزرګونو باندې حزر الموت د وجه دیارې د مرګ نه فقال لهم الله نوویل ول دوی تعلم موتم بشه ثم احیاهما بیا جوندیکړه دوی او دو خودل مرق مرق پا دا وتو خو دل چې مرګ مرګ په jihad کې نه ده مرګ د الله په لاس کې ده ان الله یقینا الا له فضلنا خامخا خاوند فضل ده علل ناس په خلق باندې چې جهاد در معنی کړې فرض کړې ده الله فضل دی او قسم ځکه کو جهاد نه وې فرض شوهه ومنن په څه حال وې خو له دفاع مسلمانانو نشو کولې او کافرانو به هر ځکه زور اورول کېږي نن سبا مسلمانانو جهاد پرې خن او هر ځکه وحل کېږي او در په در دی زور اورول کېږي دا دی دي ځخه نو باقي خلک بیا ملګیا دي په دنیا کې جهادونه کوي اکثر خلک جهاد نه محروم دي نو کدا بيخي الله <سؤال> jihad فرص کډې نه وي د یو کس عبادت دکنه لکه مون د لفظل د عبادت دي حج د الله عبادت د د نور عبادت اغه فضل دي ټول مېم دارنګ jihad د الله عبادت ته او د الله فضل له تاسو باندې چې jihad هم له تاسو باندې فرص کډه او به jihad اصول چې jihad وکړي او ځنګي غي او خپل دفاع وکړي وین اللہ یکین اللہ لزو خام خا، فضل خامخا خاوند فضل له عله الناس په خلق وباندی چې خل عبادت او حکم او تکړه ده خل عبادت او امر او تکړه باقي کېو جهاد هم ده ولکن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کنا لا یشکرون شکر نادا قید الله شکر یو په خلی او یو په زړه کې اصل شکر د زده وی خان د خولي شکر اصل صحیح نه وی چې سړی لګیا ده په خوله باندې ویل دنه چې په خوله باندې ویل صحیح نه دی په خوله باندې وکړ دی چې سړی وی چې الحمدلله دا الله دې شکر ده داله دې رضای ما دا خدا جمله خدا لیکن دا اغه ټایم کې دا حقيقي چې کلس زړه ته شکر وباسي چې وړ کې دی او شکر اغه ټایم کې خلق وباسي چې کلا یو انسان د الله تابیدارې اصل شکر دا الله تابیداری دا مطلب دا دا خبره. دا دا تابی دار خبره یی که د یو سره دا الله تابیدار نه ده نه فرمان ده او هغه په خوښه باندې وی چې دا الله نه ډیر رضا یما او ډیر شکر دا الله لري نو دا شکر نه دی اصل کې دا ځان دوک کوي او خوده خودو کوي شنه دا اصل کې ځان دوک کوي په دې خبره باندې ځکه ځکه ګوره په دنیا کې ته په چا باندې احسان وکي فضل ور باندې وکي مرسته وسره وکي یا بل خیر ور ور ور سه او هغه ستاله احسان په خوله ادا کی صرفه لیکن په عمل کې هغه ستاله احسان ادا نه کی احسان فراموشی وکي یا په خولتاله وی چې تان مېزانم قربان مالم قربان ار څه قربان لیکن په حقیقت کې اسم ني نو ته دا درځل نه خوشاله چې خپه ماشي خپکیږي انسان کنه دا د اوس انسان دي منافق دي ما اوس دونه خوکړو دونه بغیرت او ختو داسړې په خپل باندې وی چې دا به حکم دا به حکم دا به حکم او چې مونږ نکړو بغیرت او ختو نمد غرنګي که اوسړې په خپل باندې وی چې دا ل ډیر شکر گزارم دا الله ن ډیر رضایم لیکن تابعدار نه دی دا الله او د اصل کې شکر گزار نه دی اصل شکرګزاري د دا الله داره چې ته دغه تابعدار شي ځکه چې یو انسان دی او چا شکر ادا کوي شکر گزار کیږي دا دغه دغه کوي دغه احسانمن شي دغه غلام شي دا هغه احسانات په نظر کیوی نو دا غره کده الله احسانات ستاسو په نظر کیوی نو ته بداغ تعدیدار شي دا, دا و کوم بو منه نو ولیکن اکثر الناس لیکن زیاد دخل کو نا لا یشکرون تعدیداری نکي ش... د شکر معنی من ځکه کو چې تعدیداری نکي د الله او شیطان هم الله سره وعده کړی په سوره اعراف کې چې بندگان ستا تعدیداری تن پرګدم سوره اعراف وګورئ سوره اعراف ایت نمبر 17 اته مصیپارم دا الله او شیطان مکالمه شویم تی ویلیوبل سلام ایت نمبر د یار نسو غوري ز پورا یا دولس نو غوري چي پوره کی سو ولول نو کالم مناکا ویل الله ابلیس تا تمه مناکا سشي مناکړيت او ابلیسا الله ت تجو ده چې سونهکړله ذا مرتوکه کله چې ما ته تهکه مکړو دقاله ویللی بلیسه ا خیر من هو زه غورهیم د نه آدم نه خو زه غورهیم من نارې نه غړ مه غوریم چې خلک تننی من نارې پیدا کړړی دی زه د وور نه و خلک ته من توین او پیدا ک دی د دا د خټ نهګوره د امر امرکت امر نست چې ويکت نس او داغه په مقابل کې اوسړې خپل اجتهاد کوي د شیطان لار ده ځکه شیطان په شیطان تمخته د الله قطعی نص موجودو قطعی حکم هم موجودو چې ساج دا وکه ابلیس ته لیکن عرب بیام کې اسونه کړی اجتهادونه کړی دي په دې من بار منبر دا خبرو کو چې قران کې کوچو کوچو حکم نصوس قطعی دي لکه شرک قطعی حرام ده اوسړې د اجتهاد د لارې شرک نشي حلال ولې شیرت لاره نشي پیدا کوله بداعات قطعي نصوص دلاره نه حرام دی نو د اجتهاد دلاره بداعت او تلاره نشي خلاصي دله شراب زنا جواري قتل ناحق دا ټول قطعي نصوص نه روا دي حرام کړی الله نو په اجتهاد او په کیاسونه باندې دا نصوص یو سړی نشي په دې کې کی کیاسونه نشي کول اجتهاد نشي کوله البته اجتهاد چې علما کوي فقها کوي نو هغه هغه نصوص کې کوي چې هغه قطعي نه وي متعارض یو خپل منځ کې لکه مخ کې تیر شو د تلاکه شوې د خزي د هیزو چې الته امام شافی د قرونه معنا خلی تهره امام ابو نيفه معنا خلی هیزه دغلت کتعي معنا نه موجوده دغلت احتمال د ډیرو مانو نو کله چې د ډیرو مانو احتمال راشي نو یو فقيه د خپل له مطابق یو معنا بل فقيه خپل له مطابق بل معنا والی خپل له مطابق بل معنا والی یو دا وجه د اشتهااد کولو بلغه وجه د اشتهااد کولو کله چې دوه اصول متعارض راشي یعنی یو آیه کې یو څه لويلي او بل آیت کې بل رقم حکم راغلی نو داغه ټیم کې فقیه او توې کیږي مجتهد هغه سوچ کوي په دې کې چې درې د دوه آیتونو په ظاهر مانی پدې کې اختلاف ته پدې آیتونو کې لیکن دا د الله کتاب د پدې اختلاف نه ده پکار دا هغه به د کې سوچ کوي عفقها علماء مفسرين ده سوچ تنتس و شکوچدا اصل کې ظاهره معنی خو اختلاف کاری خو باطن کې دا اختلاف نه ده خو شو مودل ته ابلیس چې کوم استهاد کړي قیاس کړي ده په دیو ځواني بیا غیر مکلدين اکثره وی وی وی اول چې چا کېاس کړي واغه ابلیس ده نعوذ بالله فقهاو باندې بېدا الزام لګي غیر مستقيما چې فقها چې دا قیاس کړي ده ابلیس لار یې غکړي د د په لار باندې روان دي ځکه و ابلیسم کیاس کړو ځکه الله او تو حکم کړو چې شداوکه او د شداو نه کړو کیاس وکړو چیز خود نه پیداې د اور نه پیدا نه دا خټه نه پیدا کړې زخه ما و جن د فوکا هچ کوم کیاسونه کوي وې د ابلیس لار ده ابلیسم کیاس کړو موږ وي اول کیاس د ابلیس د مخ کې فرښتو کړي خود فرښتو کی کیاس هم اټیم کې هغه صحیح فريقت الله نبي و اس قال ربك للملائكه او يا تقل چويربتا ملائکوتا چيني جائلن في الارض خليفه ز پیدا کوم پزمره کیو قائم مکان د یو بل ی انسان پیدا کوم چاغه د یو بل عربی خلیفہ وی یو بزینو بل بضاغ پزیکینی هغه بزینو بل بضاغ پزیکینی فریقتو ورته و اچ قالو ا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء یا لته مخلوق پیدا کې چې هغه ووینې تللي فساد وکړي نو فرشتوخوم اجتهاد وکړو د قیاس خو یو کړو لیکن دا غوی قیاس الته ناروانه دې بلل شوي او د ابلیس قیاس نارو زکه الته د الله قطعی نس نو د فرشتو مخته الله اوته قطعی حکم نه وکړي بلکې مشوره وسره کوځدا پیدا کوم نو غوی قیاس وکړي د شیطانانو غونته ځکه د دنیا کې انسانانو مخته شدانان آبادو پیریان آبادو نو هغه په یوه بل کې وجل کړي د کټونه کړي د ظلم زیاتې کړي د فسادونه کړي پرېزمه کا باندې نو بیا الله د پیریان او مخلوق ختم کوو هغه ځې انسانان الله پیدا کړه نو فرښتو کو کیاس کوچی د انسانانو هم د جنات غونته شر جوړي فساد وکيونی بتلې دا غو کیاس خو باطل نه اوول کیاس فرښتو کړي دا غو کیاس صحیح وو د ابلیس کیاس چې د کټעיنا صورت موجوده او قياس وکونه د قياس باطل ګرځې ده لرې کچیر ته یو مجتهد لک امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمهم الله کچره فدوی کی یو مجتهد یا بلکې مجتهد اغه د النسعی کټ النسعی د نسیک کاته نسنا خلاف اجتهادو کی شرک حلال کی یو حرام شی حلال کی بیا به د تقلید په دغه وخت کې نه کی بیا به د غوی ا احتاد اوقیاس باتل بلل کېږي هغوی خدا کار کړ نه دی هغوی خو پاغه عامرو کې کیاسونه کړي دي احتادونه کړي دي چې هغه متعاز وو یا احتمال د مانو په کډیرو پوه شو نوکله وویللی بلی ا خیر او من هو زه غوره هم نه دنی پیدا کړییم دی زه پیدا کړی دی مزه من نارې د ووره و خلق ته هم ان ان او پیدا کړی دی د دا د نو چې کله د قطعی نص په مطابق په مقابل کې کی. قیاس وکړو کومه کلم شو اکلم لاړو ختم شو زایل شو ځکه د دومره پوی نه شو چې خټه خدا او کور خده نو ور خ... آ... خدا د ور نه کنه د ور خو نو ګټه نقصانات ډیر دي او د خټه نقصان لګی دي ګټه ډیر دي پدې پدې معنی زه ان دا د د قطعی په خلاف کې د اجتهاد دغه نقصان بیا روزي چې انسان بیا ځکه اکثره د منکرين چې کوم اجتهادات کوي کوم سماناني ملحدين چې خارې ملکونو د لاړش یال طلب ذهنونو باندې کاروشي دا غوي بیاوي چې را د جهاد ته ضرورت دي او قطعي نس قرآن او دا غي مطابق وي وې را د د زمانه خود د جهاد نه ده دا زمانہ خود تور ټوپکونه دا او دا زمانہ خود کلم جهادونه دا دا, دا دا زمانہ خود خلی جهادونه دا د 1200 کلم مخ کی نه دا چې په خزو باندې پرده وکاو خزو باندې دا او خزو باندې هغه وکاو دا قطعين سو سو په خلاف کې دا اجتهادونه شروع کړه جاهل خلق وګور اکل کار پری دي به درس خبرې کوي چې په دې یو پوهه سره پور بیا خان دي دته دته دو ګوري دومه تعلیم کړي دونه کمکل غږي کال ویل الله فیت منه او د نه کوش د نه ابلیس تله و فما کو لکه نشته حق تا را نهدي مناسب تا را انت تبره فيه چې ته ځان غټ اوګې په دای کې تب وکې زما در بار کې تبور کې ته فخر فخرج نه کم من نهغیرې نه او یقین ته د ټلی شوونه نو کالو را کمله وخته کمالله ایله یو می یو پورته کې د پورې قیامت پوری مال وقت راکا جون راکا نو قال ویل الا انک من المنذرین یقینا تیدا وقت ورکری شونا مستجاب الدعوات ویرا پلن کے مستجاب الدعوات دین ینا دا دعا, دعا و خامه قبلگی باز خر دسی پیرانو مشورہ کڑی مولیاں مشورہ کڑی نبی خرک ور خوشی ود د دعا, دعا ود مستجاب الدعوات دین سم مطلب د ہرد دعا, دعا قبلگی نو وی مستجاب الدعوات خو ابلیس سم دین دی ابلیس دعا قبول شوی علل یې وی دي چې علامه له وخره ک الله ورکړي دوی شوي نو مستجاب الدعوات کې کمال نه ده ځکه که مستجاب الدعوات کې دل کمال شي نو دو ابلیس دعا قبول شوي دا او په مقابل کې پیغمبران دعا غن نه دي قبول نو څه مطلب نعوذ بالله ابلیس د پیغمبرانو نه خشو خنښو کنه نو مستجاب الدعوات کې کمال نه ده او دا د ولایت نه ده او نه ده د مؤمن کې دو نه ده کدا یې بیا غټ مؤمن شو او ایبلیس غټ ولي شو بیا او پیغمبران دیبر اسلام دعا قبوله شوي د پلار په حق نه د نبی ا اسلام دعا قبوله شوي د تر په حق نه د قبوله شوي د ډیرو پیغمبرانو دعاګان نه دي قبولې شي لیکن د ډیرو قبولې شي وی دي نو مستجاب دعوات د ولایت نه نه ده او د مومن کېدو نهخوا نه ده نو قاله ویللی اابلیسه انظیر نی موللتته را کولهلا یو میوبون تهورې پورته کېدو پورې قاله ویل الله ان نه کمینل مننظرین یقیته یقیته د وخت وړ شوونه تللی وخت در کوزهه نو قالو اوسې ببلیس ته غوره ابلات شووي قاله ویل بلسه فبیما اوغایتنې فسبب سبب د هغهه چې زماژونې پرشانه کو اوغ تننی ماه دا نه چې ې ګمرړم له خو چوک نهه کوې دلته دلته ی غوا په معه لغوي معنامانې دخه فقیمانو په سبب دغه اوغیتې چې زما جوونې پرشانه کو زما زړ ټورمر دې آدم د وجه نه ذلی ما چې حکم کمستا ووملو نو زه اوڅکومه لاکه اودن لهم هم سر را توقل مستکی یمخوا مخا زه به کمه دوی ته ان انسانانو ته پهلار ستا کېېغا انستا پهنی غلار کې دوی ته زه ک نهمه سمللاات ی بیا بخه مخه راتللوکوم دوی ته منې آید یم د مخکې د دوی نه مخکې به او دوی کې با شکوک و شبهی چې ما چه ستا لار تاکین، ستا نیغی لار تاکین، نیغه لار ده قرآن نیغه لار تاکین، خسرات و مستقیم چیشه دی قرآن ده و انه هازه سرات مستقیمه فسورت عنام که او دا قرآن اکرم زمان لیغه لار دا نیغه و شیطان سویزه بستا پا نیغه لار که دوی تاکینم، یعنی قرآن که دوی تاکینم څوک قرآن издکړني مه محروم کمه نيغه د پیغمبر اسلام سنت دي یاسین والقران الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اته پیغمبر اسلام ته صراط مستقیم نوې دي ینه د پیغمبر اسلام لاره صراط مستقیم ده او توحید تم مله قرآن کې صراط مستقیم ویل دي په سورته آرام آل عمران کې یو آیت دی د سومبالات ی نهمه بیا خواه مخات لکومه دوی ته من بين نه آید یم مخکې د دو نه و من خل مه اوروسته د دوی نه د شا د خوانه پروګډی به کومه پرورو پاګې بهور او خلک بندوم ساده نې غلاې نا سنتو نه سونهونه د پیغمبر توهید نه ان مان یم ایما او دخی طرف نه دوی د خی طرف مثلا مطلب په نرو ن کوي کې بیابیخته کوم.